De munte, unde izolat va fi ceață în orele apoi cer variabil. În schimb, în zonele joase de relief din restul țării, mai ales în prima parte a zilei și din nou seara, vor fi norări și local ceață cu depunere de chiciură. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus un grad, zero grade în zonele cu ceață persistentă și 10-11 grade în dealurile de vest. O zi cu vreme frumoasă se anunță și în capitală, un pic de ceață, acum dimineața, apoi cer variabil și o maximă de 3 grade Celsius. Ioana, mulțumim! Port, bună dimineața Luca Pastia. <fixi> Până dimineața, Bayern München a zdrobit-o pe Arsenal 5-1, iar Real Madrid a învins-o cu 3-1 pe Napoli în prima manșa optimilor de finală ale Ligii Campionilor. În Germania, Robben a înscris repede, în minutul 11, dar tunarii au egalat prin Alexis Sanchez, care a marcat după ce noi a respins un penalty executat tot de el. În repriza a doua a fost Măcel, Lewandowski a făcut 2-1 în minutul 53, iar apoi Thiago Alcântara a reușit o dublă și a pasat decisiv pentru Müller. Bayern a avut posibilitatea Sesii, aproape 70% Iar Arsenal nu a mai ajuns la poarta adversă pe Santiago Bernabeu a fost tot unul la unul la pauză, dar după un alt scenariu, Napoli a surprins și a deschis scorul prin insinien în minutul 8, iar Benzema a egalat. Real Madrid a mai marcat de două ori în interval de numai 5 minute în debutul reprizei secunde prin Kroos și Casemiro. Vlad Chiricheș nu a făcut parte din lotul lui Napoli. Celelalte patru meciuri din optimile Ligii Campionilor se vor juca săptămâna viitoare. Diseară se vor disputa 16 ile Europa League. Astra Giurgiu va întâlni formația belgiană Gang de la ora 20, antrenorul Marius Schumudica a fost inspirat de victoria lui Paris Saint-Germain 4-0 cu Barcelona și își dorește ca elevii să fie la fel de agresivi și mobilizați cum au fost francezii. El se bazează și pe experiența superioară a echipei sale, belgienii având un lot mai tânăr. Cele mai interesante meciuri ale rundei vor începe la ora 20, 25 minute: anderlecht Bruxelles, Zenit Sankt Petersburg și Via Real, Aceroma. Gazmetan Media și-a câștigat procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan și a reprimit cele trei puncte cu care fusese penalizată de Comisia de Licențiere a FRF din cauza unor datorii. Conducătorul clubului Ioan Mărginean anunță că nu se va opri aici, ci că îi va da în judecată pe membrii forului în frunte cu președintele Viorel Duru, pe motiv că a fost un caz inventat. Gazmetan Media își rămâne pe locul al patrulea în Liga I, dar își mărește la patru puncte avansul față de următoarea clasată, CFR Cluj, ci crezi cresc astfel șansele de a ajunge în play-off. Amintim, cele două grupări lene sunt în insolvență și nu au drept de joc în cupele europene. Bă, nu-i lasă -i noștri de loc pe de la tas. Adică, ei ar închide, o normal. Ei nu prea au cazuri, știi? Dar vin români în fiecare an, îi ținem în priză. Pe 4 martie se dă verdict și în cazul acestei politimișoara. Mm -hmm. Rapidul mai are vreo speță tot acolo, că am punctare. tot avut... Cred că cred că a avut un abonament acolo, da, că da. Da, da, acolo. Da, da, da. Da, cred că e expirat. O Da, da, da. e scump la tas. Păi da, da, am plătit înainte, simplu. am plătit în avans. Păi asta spunea, a avut abonament, s-a dus. s a terminat. Bine, dar stai așa că am reținut aia cu șumudică, inspirat de PSG. I-a plăcut foarte mult agresivitatea... Așa? Da, lor, dar practic. cine și-ar fi închipuit? Și, Ce -a zis? -a zis bine, Budescu, a mâncat fie... o oală de sarmale, cade pe ei, practic. Dacă nu se duce la restaurant, la Boulevard. Dacă la... la... are treaba și nu joacă. E o grupă FM. Pe aceeași cu Am revenit la Katy Perry, cumva 7 și 22 de minute. Bună dimineața! Ne-am trezit, da? Da, bună dimineața! Bine v-ați trezit! Ne Noi trezit. știm cât de greu e să te trezești, dar pentru asta avem toată energia ca să vă ajutăm și pe voi și sperăm că ne ascultă și senatorul Mihai Goțiu USR, care este noua a politicii românești soporifice, părții Aripa Soporifică. Domnul senator USR Mihai Goțiu a fost surprins pentru a doua oară în două săptămâni dormind dus în Parlament. Somnuroase păsărele da. Pe la cuiburi se adună Cine Moarte se trezește de, de dimineață, Auzette. a țipăște pe la prânz Ați remarcat că pe fundal, dacă mai dai play dată, Deci pe fundal se, aud ciripit de se aude ciripit da. de păsărele și o cioară care croncane. Păi pe nu și apasărele, stai un pic Banana, mi se pare oarecum înspăimântător Somnuroase păsărele cuiburi se -a? Asta e. Sunt niște... Aia nu prea de la somn. În fine, revenind, domnul Mugoțiu a devenit de-a binelea celebru săptămâna trecută când, mă rog, a apărut, Am apărut o filmare cu el când dorme cu capul în așa. S-a autosancționat, știți că l-am dat la știrea bravo s-a autosancționat, a donat, a donat indemnizația pe săptămână unor case de copii, mă rog, lucruri de genul ăsta a zis că nu, că pună și asuma. În ritmul ăsta, renovează toate casele de copii din România. A, așa e, bun, acum nu mai recunoaște. Acum spune că este un complot împotriva sa. În cred ce sens? Că, știu, adică i ceva. Îi, îi dau cu unde ceva? Nu <laughs> După ce a dormit, a zis Așa, Iniția, a zis că așa, țin să le transmit pe această cale tuturor celor care încearcă să mă intimideze că nu vor reuși. Ceea ce mi se pare evident, adică nu reușești nimeni să-i intimideze și nici să-i atragă atenția, pur și simplu doar dus în Parlament, deci că atare cine să-l intimideze. Să ne înțelegem, pentru faptul că am atipit în timpul discutării bugetului, asta e de săptămâna trecută, uh -huh. m-am autosancționat. Atacurile însă au continuat. Deci el spune că este atacat în momentul ăsta, Compromis. Și a susținut că fotografia care circulă acum pe net este că el doar a clipit. Până acum nu spune cât timp a durat clipitul respectiv, că clipitul poate fi mai lung sau mai scurt. În cazul nostru este scurt, e o fracțiune de secundă. Alții clipez mai încet, deci închid ochii da, mă, și până-i e... deschid din nou, trec 20 de minute. Tot clipit se cheamă, de e un clipit mai, mai îndelungat. Ești pricinos, ultima oară când am clipit și eram cu tine, te-ai mutat în altă cameră. Zou? uiți? Nu, la Madrid. A? Nu știi că n-am da. clipit în noaptea. Aia? Da, da, da. Să nu-mi reamintim ascultătorilor. Da, cel mai bine. Auzi, nu, nu i-a fost, fost frică să ațipească cu atâția psd în sală? Da. Serios. <ră adică, adică te poți trezi trans. oricând, fără ceas, bine, fără portofel, -o. fără un alt, da? În, în, în general. Par... În Parlament e periculos să adorme oricum, mi se pare. Adică n-are legătură <ră> neapărat cu PSD-ul. Cu <ră> parlamentar da. în general, Dar că, da. Dar că acum nu se mai spune să moței. Am văzut pe Facebook, se spune să goțăi. Deci mă duc să un pic. Da, bă, eu cred că domnul Goțiu este primul care așteaptă reducerea numărului de parlamentari. Deci el ar vrea să se reducă o dată numărul de parlamentari. Dar de ce? Sunt, rămân mai multe scaune, poți să te pe -o t -o t -o cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Am ieșit în stradă cu toți cei trei copii ai mei Dar care premierul a anunțat Că vor retrage Le-am pus, uite, vezi, asta s-a întâmplat Pentru că și noi am ieșit în stradă România în direct Cu Moise Guran De luni până joi la unul și un sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro Smart de la Dr. Hart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 Hey, hai să-ți dau un pont. Dacă ți-ai propus să ții dieta anul acesta, pregătește smoothie-uri delicioase fără prea multe calorii. Începe cu un smoothie cu mere și castraveți la care poți adăuga o banană pentru a-i da consistență. Pentru o porție delicioasă de sănătate, la piața Lidl ai mere golden la 2,29 lei kilogramul și castraveți Fabio la 2,39 lei bucata. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 la ING, vii și alimentezi proiectele în care crezi pe revedenainte. Pe repede înainte, da! Detalii pe ING.ro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 Ce mai bună muzică. Europa FM 7 și 32 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Și ascultăm Busy Day cu mai siguran. bună dimineața. Bună dimineața și bine v-am găsit. Rareori înțelegem cu adevărat un moment istoric sau semnificațiile lui. V-am mai spus asta și pentru că de cele mai multe ori astfel de momente pun la încercare masele, scoțând la iveală lucruri și caractere neașteptate, ricoșând evenimentele în direcții pe care nimeni nu le putea anticipa. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Englezii și francezii s-au luptat vreo sută de ani în secolele 14 15 și, dacă ați văzut filmele cu Ioana d'Arc, sigur n-ați avut cum trage concluzia că după acele complicate perioade de restrisite și de cădere, Franța avea să se unească pășind pe calea unei evoluții ce a culminat mai târziu și cu celebra lor revoluție. Dar, la sfârșitul războiului, n-a fost clar cine pe cine învinsese. De fapt, întregirea Franței s-a produs la vreo 30 de ani după arderea pe Ioanei d'Arc, iar la declarația de de adică baza democrațiilor moderne de azi, a venit chiar la mai bine de două secole după războiul de 100 de ani. Ce francez care lupta sub flamura Ioanei Dark putea să anticipeze aceste evoluții? Evident, niciunul. Fiecare soldat crede că acolo unde e el este focul bătăliei, vorba lui Marin Freda. Dar dacă Ioana Dark a fost doar o copilă schizofrenică, iar istoricii de dată mai recentă care spun că legenda a ei a fost inventată de fapt în epoca naționalistă a Franței, adică mult după Revoluția din 1789, au dreptate. Vedeți, la scară istorică, aceste lucruri nici nu mai contează. Ceea ce contează cu adevărat este un conflict cu Anglia care s-a terminat indecis în secolele 14-15, dar care a catalizat energii ce au dus în final la unificarea Franței, la consolidarea statalității sale, la evoluția unor altfel de relații economice și sociale ce în final au dat naștere unei națiuni. Acestea sunt singurele lucruri certe și din perspectiva istoriei, doar acestea contează cu adevărat. V-a sprins deja că nu v-am făcut acest ocol în istoria Franței de pomană, nu-i așa? Se face o lună de când președintele Iohannis s-a dus grăbit la ședința. A guvernului ca să împiedice ordonanțele penale. Până la urmă nu le a împiedicat. După aproape o lună de tensiuni și un război ce nu părea să aibă nicio ieșire, parcă suntem ceva mai potoliți. Protestele s-au mai calmat, guvernul n a demisionat, iar coordonanțele au amețeală și prin parlament și prin instanțe. Vă vine sau nu să credeți, dar așa arată de cele mai multe ori pacea. Când citești despre ea în cartea de istorie, îți imaginezi un porumbel alb zburând cu ramuri de măslin în cioc, când în realitate cei care trăiesc pacea încă sunt derutați și traumatizați de război, incapabili să înțeleagă de cele mai multe ori cam ce energie au eliberat evenimentele pe care le-au trăit. La scara istoriei nu există eroi, doar evoluții, mai lente sau mai rapide. Într-o zi vom înțelege și noi de ce am trăit această perioadă, dar și încotro va ricoșa societatea noastră după ea. De un lucru eu sunt sigur și vi-l spun chiar dacă sunt convins că vă voi contrazice cu asta pe mulți dintre cei care ascultați. Ceea ce s-a întâmplat în această lună în România n-a fost în niciun caz degeaba.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 este Glamar și s-a 7 și de minute. Să vorbim despre legea 51%, despre care am tot vorbit anul trecut, a tot fost dezbătută s-a incendi lumea. În cele din urmă legea a fost uh, votată de parlament. Cred că o mare majoritate, dacă nu chiar unanim, nu mai minte. Cea -a... românești, da. 51% produse românești da, în Da, care impune uh, supermarketurilor, care au cifră de afaceri de peste 2 milioane de euro pe an, să vândă în sectorul alimentar 50, măcar 51% produse românești, adică producție românească. Mere, să fie pere, 51% menele, toate să fie de -ale din ce vând, 51% să fie românești. Asta era legea, nu s-a aplicat de fapt niciodată, acum ați auzit la știri, Comisia Europeană a declanșat o procedură de infringement împotriva României pe legea asta și cere României să facă ceva cu legea asta. În principiu, să o retragă. Asta vrea Uniunea Europeană. Bun. Încă o dată, cum spuneam, legea asta nu s-a aplicat de fapt niciodată. A fost votată cândva anul trecut, președintele a fost obligat să o promulge, Dezbaterea s-a purtat pe niște termeni de ăștia super vehemenți și și așa trebuie să sprijinim producția românească, ceea ce e absolut adevărat, toată lumea e de acord cu asta. A fost un termen de aplicare, s-a tot amânat, ultimul era 15 ianuarie anul acesta. A trecut un pic, a fost acolo Asta a fost, deci -a, nu s-au dat normele metodologice nici de către guvernul Cioloș, dar nici de către guvernul Grindianu. Și atunci vrem să vă întrebăm azi de ce credeți că nu se aplică legea asta? Adică, e doar o lege, o altă lege populistă, făcută să păcălească lumea înainte de vot, să voteze anumite partide, uite, domne, că țin cu românii, sau sunt interese ale marilor importatori și marilor producători din așa, rețelelor de hipermarketuri care vor să exporte profitul? De ce credeți că nu avem? 51% produse românești în supermarketuri, marcate ca atare. 0372069599 să spunem și numărul de telefon Europa FM, 0372069599. O să avem jumătate în producție produse românești? Cum adică, adică jumătate din adică, producție? Nu adică înțeleg. avem de unde să punem ăia 51%? Eu nu vreau să influențez lumea. Nu, știu, deci nu am <găt> Aș vrea să vorbesc cu fiecare ascultător și să văd ce zic ascultătorii pentru că Adică... Uh... Vezi, într-o poziție ingrată. Trebuie să lansez o... să se reproșează asta. Îmi zice, nu mai afirma lucruri când lansez da. dezbateri, pentru că orientez dezbaterea. Nu vreau să orientez dezbaterea. Am opinii foarte clare în privința asta și sunt documentați și știu despre ce este vorba, dar nu vreau să influențez lumea. Asta e întrebarea. De ce nu este aplicată această lege? De ce credeți că nu e aplicată legea? Sună la 0372 069599 număr cu tarif normal, și intră în direct în deșteptarea la Europa FM Bogdan, e cu noi? Bună dimineața! Salut, Bogdan! Bună, bună, dimineața, bună dimineața! Te ascultăm! Uh, da, microfonul părerea e al tău. Mea, Părerea mea este că e o lege care este populistă, și nu mai atât, pentru că nu poți forța piața să cumpere un anumit produs. Uh -huh. Cel mai bine este să forțești producătorul să dea calitate, să crească producția, să obțină altfel. Și piața zici, se reglează singură. Țin, stai puțin, Când zici nu poți forța piața să cumpere un anumit produs te referi la clienți, că eu nu sunt obligat. Exact. Da. Păi, da, eu nu sunt obligat exact. dacă intru într-un magazin, dacă e un raft pe care scrie mere românești și în dreapta mere bulgărești, banane, nu știu de unde vreau. Exact, iau da. de unde vreau. Exact. Deci, faptul că o să fie merele acolo în Carrefour, înseamnă că o să se vândă. Dar dacă nu poți obliga clientul care intră în magazin, poți obliga magazinul ce să achiziționeze? Asta poți să o faci. De o ce? De taxe, mascat. Nu am zis că e legal sau că e corect. Da. Am zis că o poți face. E cu totul, e o diferență clară de nuanță. În statul român poate face multe lucruri. Mm. Bogdan știi, nu, ai... nu sunt Adevărat, corecte, ca să zic așa. Nu, ai spus că ar putea să facă asta mascat prin creșterea de taxe. Nu poate să, România, în momentul ăsta, ca membru al Uniunii Europene, nu poate să pună bariere vamale. Deci noi nu putem uh, uh. să punem taxe vamale pe importul de uh, produse din piața unică. Peste ceea ce este decis la un, nivelul Uniunii Europene. Deci bariera asta sau asta aparține unui stat care nu este în Uniunea Europeană. Serbia poate să facă asta, de exemplu. Călini. Da, da, to noi, da. Călin, bună dimineața! Salut, Călin! Bună dimineața! Bună. Uh, nu vreau să fiu lipsit de motesie. sunt președintele Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale. am Bună ziua! Chiar am, uh, dis, ziua. Uh, chiar am discutat uh, și am fost în Parlament despre legea asta și noi micii producători care suntem uh, adunați într-o uh, asociație, într-o federație, da. ne-am dorit acest lucru, da. l-am susținut. Problema se ajunge până, pentru că, vedeți, legea uh, 3.2.1 spunea și anularea taxelor de RAC și toate acele comisioane și... Da, o să. Eu, vă rog, hai să nu intrăm că astea sunt niște tehnicalități da. e atât de greu de explicat okay. acum. Hai să rămânem da. la partea cu scoaterea la vânzare a 51% produse alimentare românești. Bun. Producătorii își doresc acest lucru. În momentul în care hipermarketul ținea din cifra de a face 30%, e cam greu ca un mic producător să poată să. să, potu, să, să... Uh, da. Lucreze cu market. pe marketul. Dar nu se aplică asta, taxa asta și celor la, Adică nu se aplică tuturor Ce fa, este special pentru români fa, Da, dar în momentul în care faci O tonă Îl simți altcumva și în momentul în care Faci 10 tone, îl simți altcumva Adică trăiesc într într alții trăiesc într-o Într-un rolaj Alții au costuri nu... de producție mai da. mici Asta spuneți Exact ce vreau să vă mai spun, statul poate să facă o educație, pentru că să înțelegem că dacă cumpărăm produse românești, o să ne dăm de lucru nouă, la măcelar, la fermier, la tractorist, la N și N și N. Da. Dacă cumpărăm un produs străin, banii noștri se vor duce în Polonia, Italia și așa mai departe și dăm la tractoristul din Polonia, dăm la... eu știu, la... la care fermier de acolo, măcelarul din Polonia, le dăm de lucru. Sunt perfect de acord de cu dumneavoastră, nu cred că e cineva care contestă asta. Adică toată lumea, eu cu cine vorbesc? Și eu. Spun, aș prefera să cumpăr produse românești. N-am o problemă cu asta. Problema este când încerci să impui împui cote. Nu? Nu vi se pare? Păi, haideți să vă spun și dacă ne uităm un pic la, la vecinii noștri unguri, da. care de multe ori zicem că Orban poate fi oricum, da. a avut aceeași discuție. Hipermarketurile au făcut lobby ceea ce s-a întâmplat și acum, la ambasador, la primii ministri din țările lor și așa mai departe, n-a cedat uh, primul ministru Orban, pe deasupra uh, au încercat felul de tertipuri, le-a impus în toate hipermarketurile care funcționează în Ungaria să găsească 10 produse uh, ungurești în toată Europa. Și dacă ne uităm în hipermarketurile care achidează în Ungaria și în România, o să găsim minim 10 produse ungurești. Pentru că există, nu, nu le-a impus uh, Adică stați cum, un pic Deci dumneavoastră da. vreau să spuneți că supermarketul de, de la noi, de la Colț, este obligat de Orban să aibă 10 produse ungurești sau nu înțeleg nu, ce spui? firma spuneți. lor, firma firma uh, o să aibă și dacă vă uitați, acum nu, să nu spunem numele o să vă uitați, găsiți minim 10 produse maghiare în hipermarketurile care activează și în Ungaria. Adică da, urile care vin de acolo și activează în România au minim 10 produse românești, da. asta o Da, o să vă rog să verificați treaba da. asta, pentru că nu, nu le-a făcut altceva decât da. a spus că o să le pună un Bine. A, să știți că și uh, vecinii noștri unguri au aceeași problemă cu aceste legi. Adică și ei sunt în, tot într-o procedură de infringement cu Uniunea Europeană și ei vor trebui să facă ceva cu legea asta. Mulțumesc. Problema e că nu poți discrimina între produse pe piața unică. Piața unică îți oferă o grămadă de avantaje. Nu mi-apare să uite asta. Adică hai să nu ne facem că nu înțelegem. În momentul în care poți exporta în toată Uniunea Europeană, adică într-o piață de decât 500 de milioane de oameni, fără bariere vamale, nu e o idee atât de bună să te gândești, a pe ei, să punem noi niște bariere vamale la import. Noi suntem o piață foarte mică, pentru noi este mult mai avantajos să avem acces la piața asta gigantică și cu foarte mulți bani decât să fim patrioți rupți în fund. Hai să mai vorbim cu. Ne-a sunat Dan, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Dan! Dan. Domnul Dan! Nu e, dar e pe a, așa, bună dimineața! Dan, nu? Da, da, da. Salut. da, da, da. Salut. Eu, uite, am o părere. Te rog. Deci, eu cred că se dorește. Deci, asta e părerea mea, da? da. Eu cred că se dorește o sabotare a României. Da. Și în a, ce fel? Și a, în ce fel? Și anume, se dorește ca România să nu fie o piață de producție și să fie o piață de desfacere. În ce ca... mod este sabotat? Adică, cum? Adică, în momentul în care o țară și produce, și vinde, și face export, are toate șansele să devină o putere. Cum ar dau un exemplu, cum ar fi România, de exemplu, în Europa. Uh -huh. da? Ceea ce părerea mea este că nu se dorește acest lucru. Se dorește să fim o piață de desfacere a celorlalte puteri din Europa. Da prin care de noi știu această teorie. mereu, noi... mereu la Uniunea Europeană. Da, știți că nu cotizăm mereu. Mea. Nu cotizăm mereu în momentul ăsta, noi încă mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât cotizăm. Da, uh, stați o secundă, ce ne împiedică pe noi să producem? Ca aici mâna de lucru este mai ieftină, solul este uh, bun, agricultura este o chestiune de tradiție. Ce împiedică România să producă mărfurile astea? Păi, rom România împiedică conducerea țării, care impune fel și fel de taxe și fel și fel de norme prin sunt care norme sunt împiedicate. Știți, normele astea sunt la nivel european și taxele astea, adică nu sunt exact, diferite la condi... noi față de cehi. Și exact, noi, exact, la noi la noi mâna de lucru e mai ieftină, deci producția ar trebui să fie este. mai ieftină. Așa este, dar condițiile de lucru și toate celelalte tehnologii și astea nu sunt ca la ceilalți. Aha. Și cum de am putea este... face rost de tehnologie ca să fie ca la ceilalți? P prin încurajarea producției în România, iar atunci... Subvenționarea. Subvenționarea este ilegală exact. peste tot, adică se face în condiții foarte stricte peste tot în Uniunea Europeană, nu doar în România. Tocmai da, pentru da, că nu. e o piață unică. Asta, așa este, doar că aici, după, na, mă rog, eu vorbesc și din ceea ce văd pe la în fel și fel de interviuri în care se spun și se plâng că nu, nu se dorește această piață de desfacere din România spre exterior. Domnul Dan, mai... domnul da. Dan dacă dumneavoastră intrați într-un supermarket, cine vă poate obliga pe dumneavoastră să cumpărați roșii uh, francezi, să zicem, la un preț de două ori mai, mari, decât, mai mare decât roșiile românești? Păi aici este problema. Pentru că nu sunt de două ori, este invers. Roșiile franceze, cele turcești, uh, banale, Tur Turcii nu sunt în Uniunea Europeană. Turcii mă nu sunt în Uniunea Europeană, mă rog. Deci, da. Uh... produsele din export uh... sunt mai ieftine și cele românești sunt mai scumpe. De ce sunt scum? produsele românești mai scumpe decât ale ale vecinilor bulgari, de exemplu? Poate pentru că nu este eficientă producția și pentru că productivitatea este scăzută și pentru că țara asta a rămas în urmă din punct de vedere tehnologic, aici vă dau dreptate, da, dar rămânerea în urmă din punct de vedere tehnologic a fost provocată de Național Comunismului Nicolae Ceaușescu, care la un moment dat a hotărât că trebuie plătite datoriile, ceea ce, mă rog, în sine nu e chiar un lucru foarte rău, dar a făcut asta cu prețul blocării progresului României. Și lumea se gândește, mamă, ce tare, România nu mai avea datorii, ceea ce, sigur, nu e rău să nu ai datorii. Dar prețul a fost blocarea evoluției tehnologice. Deci, timp de 10 ani în România nu s-a mai importat tehnologie. Iar ăsta a fost un decalaj imposibil de recuperat. După ce s-a prăbușit comunismul și a dispărut CAERU, piața uh, țărilor din lagărul comunist, produsele românești nu mai aveau competitivitate. Și recentologizarea a întârziat în continuare în haosul a Revoluției, încă 10 ani. Și cu asta basta cine a mai putut să-și revină, au fost doar câțiva care, mă rog, au fost privatizați cu noroc. Un telefon. Mircea, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, dinineața. Bună dinineața, Mircea! Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru că m-ați primit. Cu mare plăcere, Spuneți. vă aparține microfonul. Microfonul mi-a apartine... Sună bine asta. Da. Hai să nu cânt. De Ziceți. Ăsta, uh, pe care eu îl urmăresc de ceva vreme, și da. timpul acesta e Legi 3.2.1, da. sunt de acord cu... Cu cel care a vorbit înaintea mea, scuze, scuze nu-i amintesc numele. Dan. Produsele, produsele de import, din păcate, pe rafturile supermarketului sunt mai ieftine decât cele românești. Da. Asta este problema principală a clientului. Uh -huh. Că intră în magazin și găsește merele românești mai scumpe decât cele de Polonia, de exemplu. Stați o secundă, de asta atunci... e o problemă a clientului sau o problemă a industriei? Mă rog, E o industriei și devine și o problemă a clientului, pentru că e foarte greu. Clientul român, din păcate, nu e naționalist. El, dacă găsește un măr de, de import mai ieftin, îl preferă în majoritatea cazurilor. Da, vă spun că asta este o reacție firească peste tot în lume. De acord. Și aici ajungem la legea 321. Da. Din păcate, statul român a zis: Aș vrea ca lanțurile, supermarketurile din România să aibă 51% produse românești. Ceea ce, ce lumea nu știe este că asta se întâmplă deja. Pot să, fac o România... paranteză? Pot să fac o paranteză? Păi, Pro. dacă consumatorul român cum ziceți dumneavoastră, nu este național și preferă să cumpere lucruri mai ieftine, chiar dacă sunt din import. Atunci, ce importanță are că la RAF sunt 51% produse românești mai scumpe, 65% produse românești, 22%? Păi nu tot palea mai turii... ieftină le cumpără? Ba da, dar totuși trebuie să facem ceva, să susținem producătorul român. Păi producătorul atunci... român, dacă îi dați, stați puțin, dom'le, că nu aveți logică, ascultați-i mănițel. Deci vreau să spuneți, românul al naibii cumpără mai ieftin, nu-l interesează pe el că e produs în Turcia. Și ca atare, să-i ducem în magazin niște produse românești, chiar dacă sunt mai scumpe. Dar cum îl oblici să cumpere produsele mai scumpe, mai, ieftine, mai scumpe ale românului? Înțelegeți ce spun? Eu dacă sunt 51% el tot are alternativă. Nu mai bine de facem acord. o lege în care să interzicem cu totul importul de produse străine care sunt mai da, ieftine cumva? Asta vreau să spun. Asta vreau să dacă statul ar vrea să susțină cu adevărat producători români, da? în primul rând ar da normele de aplicare a acestei legi, că acum nu știe nimeni 51% din ce. Eu cred că în sezonul în care producția românească există, procentul de 51% este depășit cumplit în orice raft din orice ritel din România, doar că nu pe 12 pe luni, pentru că, din păcate, noi nu suntem în stare să producem 12 pe luni pe an. Păi, da, da, știți atunci... de ce nu se dau unul dintre motivele pentru care nu se dau normele metodologice? Nu e dira intenție, da, pur și stiu, simplu... Nu pot nu... să intru în e, nu puteți. Vă spun eu de ce nu se pot da. Cum echivalezi un chil de mere cu un chil de banane? Adică, asta este, asta este una dintre problemele. Pentru care spui 51%. 51% ce? La număr? Adică 50 de mere cu 50 de zmeuri? Sau, eu cred că, sau la kilogram. Eu dacă, dacă importi șofran, cu ce le echivaleze România? Cu cimbru? Este complet imposibil de a aplicat așa. Eu cred că dacă la produse românești pui prunele și calculezi și pălinka făcută din ele, avem mult mai mult decât 51% consumate deja <coughs> din hipermarketurile din România. Mulțumim pentru telefoanele din această Da, poate dimineață. mai revenim la subiect. Asta e foarte tare. A sunat lumea în dragi. Mulțumim. 5 minute până la 8 până la știrile Europa FM.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 În luna iubirii, la Carrefour, ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 15 și 16 februarie, ai 25% reducere la gama de papetărie școlară și 20% reducere la detergenți de rufe, persil și pervol. În plus, ai pui grill la 6,75 kg. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Ia Fluent extrem, pur și simplu extrem de bun în calmarea gâtului iritat și inflamat. Un produs Sanway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino la Practiker. Are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Baterie pentru lavoar cu cartuș ceramic monocomandă la doar 59,99 lei. Cumpără și online pe www.practiker.ro. Hei, hai să-ți dau un pont. În bucătărie imaginația nu are limite. Pornește de la clasica rețetă de tocana de curcan cu legume și încearcă ceva nou. surprindeți ți perechea cu aroma ghimbirului prăjit împreună cu ceapă, usturoi, ardei iute și fasole verde. Pentru surprize delicioase, la Lidl ai piept de curcan dezosat la 17,99 lei 750 de grame și fasole verde tăiată Kira la 1,79 lei 450 de grame. Lidl merită să fii surprins. Cu toți așteptăm primăvara Tu nu? Hai la Flanco și descopere Huawei pe 8 Lite 16 GB, Dual SIM, 2 GB de RAM Și cameră foto de 13 Megapixel La doar 699,99 lei Flanco Îmi lipsește ceva Simt că o parte din mine Este acolo Da, abia aștept să ajung la ea Să simt vântul Soarele Apa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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Este cod galben de ceață, punere de chiciură și polei până la 9 în zonele de câmpie din județele Arad și Timiș. Ceață, chiciură și polei vor fi și în județele Botoșani, Neamț, Suceava și Cluj, aflate sub cod galben până la 10. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 1-0 grade în zonele unde ceața va fi persistentă și 10-11 grade în dealurile de vest. 3 grade Celsius este maxima anunțată pentru București. Începem cu informații din trafic. Pe mai multe drumuri naționale din vestul și nord-estul țării, circulația se desfășoară îngreunată în condiții de ceață, avertizează centrul infotrafic. Fenomenul este prezent și pe autostrăzile A1 și A2. Iar în județul Mehedinți din cauza unui accident, traficul este blocat. Pe DN6, Orșova, însebește pe ambele sensuri, la kilometrul 368, între localitățile Orșova și Topleț din Caraș-Severin. O persoană a murit și o alta este rănită în accident la că a fost redeschisă seară. circulația a fost reluată după 9 ore de la producerea accidentului în lanț. De ieri dimineață din Ungaria, 4 persoane au murit, între care 1 român și 12 au fost rănite în urma accidentului în care a fost implicat și un autocar românesc, dar și microbuze. Carambolul s-a produs la 2 km de granița cu România în condiții de ceață densă. Continuăm știrile. Una dintre persoanele care a atacat în instanță Ordonanța 14, cea care abrogă modificările propuse la Codul penal, este cunoscută în spațiul public de la dezbaterea de la Ministerul Justiției pe tema Ordonanței 13. Este vorba de Luiza Găvănescu. Ea însăși condamnată în prima instanță la închisoare. În timpul dezbaterilor, femeia a susținut cu vehemență modificările propuse la Codul penal și chiar a fost invitată separat la discuții de Ministrul Justiției de la acea vreme, Florin Iordache. Ciprian Ioana vine cu detalii. Luiza Căzănescu a fost prezentă pe 30 ianuarie la dezbaterea de la Ministerul Justiției. Discuțiile au vizat grațierea și modificarea codurilor penale. Femeia i-a cerut atunci Ministrului Justiției de la acea vreme să nu se lase și să schimbe legea penală, pentru că ea însăși are 800 de dosare civile și 46 de dosare penale. Punctul său de vedere a strnit proteste din partea sălii. Câțiva participanți i-au strigat chiar rușine să vă fie. Vă rog, domnule ministru, să fiți bărbat de stat, să promoați aceste ordonații de urgență, să vă susținți la populație. Uh, I-au pe copiești al stradă, eu un magazin și vorbesc cu studenții care au ieșit în stradă și majoritatea au recunoscut că au fost plătiți. După dezbatere, Luiza Găvănescu a fost invitată de Ministrul Justiției de la acea vreme, Florin Iordache, în biroul său, alături de o altă femeie care a cerut la rândul ei o lege privind grațierea și amnistia. Aceasta din urmă s-a recomandat a fi mama unui băiat care a furat, cităm, de cât trei mașini. De precizat că Luiza Căzănescu a fost trimisă în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu și a fost condamnată anul trecut, în primă instanță la trei ani și două luni de închisoare cu executare. Și, într-un alt dosar, la doi și jumătate cu suspendare pentru înșelăciune. Ordonanța 14 a mai fost atacată în instanță de alte două persoane. O sesizare a venit de la fostul deputat PNL Teodor Nicolescu judecat pentru abuz în serviciu, iar o altă cauză este pe rolul unei instanțe din Timișoara. Adoptată de Senat cu unanimitate, Ordonanța 14 ar urma să primească votul final marțea viitoare în Camera Deputaților. Să mai spunem că fostul ministru al Justiției Florin Iordache, artizanul Ordonanței 13, insistă că acele prevederi trebuie să ajungă lege, social a declarat la o reuniune a PSD Old că în Parlament conținutul ordonanțe 13 va fi transpus în lege. Nu se face prin ordonanță foarte bine. Trebuie făcută în Parlament, a continuat fostul ministru. Între timp, controversata Ordonanță 13 face obiectul unei anchete a procurorilor anticorupție în urma unui denunț depus de organizație neguvernamentală iar a fost audiată la DNA în calitate de martor grație la Gavrilescu, ministrul pentru relația cu Parlamentul. Procurorii verifică modul în care a fost elaborată ordonanța. Săptămâna trecută au fost audiați tot ca martor, doi foști, secretari de stat din Ministerul Justiției, iar DNA a cerut de la minister toate înscrisurile care au legătură cu Ordonanța 13 și cu Legea grației. Se schimbă guvernul, se schimbă și Legea Educației. Ministrul Pavel Năstase anunță că până la sfârșitul anului va fi gata o nouă lege în domeniu. Până atunci vor fi construite 500 de creșe și grădinițe noi și nu sunt singurele promisiuni sunt prevăzute construcția 2500 de unități școlare, crește și grădinițe noi. Anul acesta vor începe construcția 500 de unități școlare noi pentru învățământul preuniversitar. De asemenea, avem un număr de 30 de cămine studențești noi, pentru care avem studiile realizate și aceste investiții se vor derula prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Un nou concurs pentru directorii de școli va avea loc în luna august, a mai anunțat ministrul educației. Pavel Năsase a spus că nu intenționează să desfințeze sau să reorganizeze Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor Universitare, instituția care a analizat acuzațiile de plagiat. În timp ce la noi se dau pe furii și ortonanțe care să-i scape pe corupți, deputații spanioli au decis în unanimitate interzicerea prin lege a acordării grațierii celor condamnați pentru fapte de corupție. Toate grupurile parlamentare au susținut un proiect al Partidului Socialist care revizuiește un ordin aflat în vigoare din anul 1870. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Ministrul Justiției Rafael Catala anunțase încă din decembrie anul trecut intenția de a interzice grațierea celor condamnați pentru fapte de corupție. Pe multe amendamente au fost propuse printre care extinderea interdicției și asupra celor condamnați pentru terorism, delicte privind prostituția, violul și tentativa. S-a cerut și să fie format un organism independent care să explice motivele grațierii. În cadrul dezbaterilor, socialiștii spanioli s-au pronunțat în favoarea toleranței zero față de corupție și violența de gen. Alți parlamentari Comentarii au subliniat că în ultimii ani au avut loc grațieri inexplicabile și au cerut modificarea ordinului pentru ca persoanele corupte să aibă de la început senzația că nu vor putea găsi un loc în care să se ascundă. Nu în ultimul rând, formațiunea Podemos a reproșat popularilor și socialiștilor folosirea grațierii în cazuri scandaloase, lucru care ar descuraja judecătorii și procurorii. Urmăriți obiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Noi ne reuzim peste ora. oră. Ioana, mulțumim, sport! Luca Pastia! Bună dimineața Cosmin Contra a sosit la București și potrivit presei sportive s-a înțeles cu Dinamo iar în această dimineață va fi prezentat oficial. El a venit a seară din Spania, țara în care locuiește și unde a activat ultima oară la Alcorson, până în octombrie anul trecut. Contra a spus că va încerca să ajute echipa și a refuzat să facă mai multe declarații până nu va semna contractul. Amintim Dinamo s-a despărțit de Ioan Andone după ce a pierdut ambele meciuri jucate de la reluarea campionatului iar echipa riscă să rateze pleoful. ul Horia Tecău și Jean-Julien s-au calificat în sferturile de finala ale turneului de la Rotterdam. Ei au trecut în runda inaugurală aprobei de dublu de un alt cuplu experimentat format din Daniel Nestor și Eduard Va Roger Vaslan. Tecău și Royer au pierdut primul set la tiebreak, dar au revenit și s-au impus cu 6-3 și 11-9 în decisiv. Ei vor juca în continuare cu favoriții numărul 2, spanioli Marc Lopez și Feliciano Lopez. Luca, mulțumim! 8 și 8 minute, continuăm deșteptarea cu Republica Fantastică România. Înțeleg că în contextul zilelor, ultimelor zile, suntem un exemplu pentru Europa și, practic, în România s-a inventat primul penitenciar fără gratii. Da, da, da, da. da. Nu? Da, Am vreptate? Dacă Gen. sunteți curioși, rămâneți cu noi pentru Republica E important să știți la penitenciar cum îți așterni așa doar. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Vitai te intrus pe pământ și tot un Păi stea, oceane și muz Mereu repede și-apoi Te-ai hotărâs să mă tu Putin până când vom putea să scăpăm de tot ce e rău, soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău. minute avem bătălia sexelor nu uitați de bijuteria cu diamant pe care o dăm la final de săptămână vă înscrieți în concurs tot în câteva minute iar după ora 9 avem dublu sau nimic 3200 de euro astăzi Republica fantastica România la Europa FM. Oameni buni, vreau să vă dau o veste grozavă. A început reforma în sistemul penitenciar, îmbunătățirea condițiilor de cazare. În sfârșit, uite că dezbaterea publică are efecte. La penitenciarul din Brăila, de exemplu, s-a făcut o investiție foarte mare în creșterea confortului deținuților. S-au cumpărat paturi. Ce tare! <laughs> Duble? Nu. <laughs> Da. Mă gândesc că unde a fost Borcea internat? le fi Borcea. Cum era piesa aia, 2, doi, trei, patru, ușor iubitul meu că... Da, da, da, era de la Delia. Da, da. Deci cu pentru totul... Borcia, pentru Borcea era și cupa și campionatul. Da. Eu aș mai asculta piesa aia. Da. Acum, dacă înțelegi ce vreau să spun, E da, da, îi, fac, da, da, da, îi apropor înțeles. lui Zaf și nu pricepe. Da, nu mă... Bun, ca să revenim. La penitenciarul din Breila, s-au cumpărat așadar 300 de paturi etajate... Au fost luate 300 de paturi la, finale, la, an, la finele anului trecut, prima achiziție publică, prin SEAP. Deci legal, contra sumei de 90.000 de euro fără TVA, deci cât vine 300 de euro de pat. Bun, s-a făcut livrarea, bucurie mare în penitenciară, îți dai seama s-au uitat băieții pe geam, uite au venit paturile, o mică problemă. Adică, mă rog, mai mare. Oricum, chestie de dimensiune. Orice s-ar zice, uh -huh. mărimea contează, mai ales la pușcărie, paturile n-au încăput pe uși. La ușile celulelor, deci au luat 300 de paturi pe care au dat 90.000 de euro și când au ajuns acolo... Mm, cum facem? Că nu intrau în celulă? urmă Crezi că achiziția a fost făcută Tot de aia care au luat și metrourile Astea noi, deși erau prea late păi, da? ce are... Deci românii, pe cuvântul meu De ce au ei senzația că de fapt E mai mare și cumpără și descoperă Că de fapt e mult mai mic adică... mă, noi, Ai zis bine mai devreme, dimensiunea contează Să fie da. Înțelegeți? Cu metrourile să ne amintim, au cumpărat Metrouri mai late și au trebuit să-l ia la ciopliță, ia la pilă stațiile, știți? Păi, bancul ăla este, fac o paranteză, deci bancul ăla descrie sistemul de achiziții publice și modul în care sunt făcut o grămadă din proiectele astea, Aia cu românii care primesc sarcină să facă un avion și la sfârșit le un tractor. Și când vine ăla îi zice, păi ce-ai făcut? am cerut un avion. Și ce are șeful? Îl mai luăm la pilă. <laughs> Bun deci asta? Pentru că paturile n-au putut fi introduse imediat în celule, relatează ziarul adevărul, acestea au fost ținute de timp de câteva săptămâni în curtea penitenciarelor, fără a fi protejate de intemperii. Da, că plouau, poate mai creșteau un pic. Da. Și-au ruginit. <laughs> Și în cele din urmă s-a apelat la o soluție de avarie, vă rog să vă țineți bine, s-au scos gratile de la fereastră <laughs> pentru ca paturile să poată ajunge în interior. S-au <laughs> tăiat gratile. Bă, o, dar... Eu acum, eu nu știu, era vorba să construim. Să construim pușcării noi, nu să le demolăm pe astea da, care... Corect. Da. Alexandru, domnul Alexandru Chiriac, administratorul firmei din Iași, de la care s-a făcut achiziția, spune că livrarea, citat de adevărul, spune că livrarea a respectat termenii comenzii primite. Și că, de altfel, dimensiunea paturilor a provocat probleme și la alte penitenciare. Și domnul acesta este citat cu următoarea declarație, ghilimele. Noi am furnizat paturi și la alte penitenciare, unde am întâmpinat aceleași probleme, generate de faptul că sunt clădiri vechi. Constructorul e de vină. Da, problema e rezolvabilă, în sensul că se demontează grilajele geamurilor, se introduc pe bucăți paturile, apoi se montează în camerele de detenție. Asta este... Practic, zice, a trebuit să tem paturile ca să le putem bă băga în celule, apoi le-am sudat înapoi și le-am mătat pe poziție. Bun, să mă. După care domnul admite, zice, eu lucrez cu mai multe instituții și, într-adevăr, situația devine penibilă la un moment dat. Dar nu e chiar așa grav. Da. Asta, ce vrei. S-au instalat până acum la bărila 200 de paturi prin demontarea grilajelor de la ferestre și sudarea lor la loc. Adică asta cu demontarea mi se pare că nu descrie exact ce se întâmplă. Din punctul meu de vedere, grilajele de la închisoare nu se demontează și n-au mont... cum, că dacă le demontezi și le montezi, înseamnă că oricine poate să facă, inclusiv cei care sunt în spatele gratilor. Deci formularea s-au tăiat și după aia le-am sudat, cred că este mai apropiată de adevăr. Poate există un manual făcut chiar de deținuți despre cum se demontează grilajele de la ferestre. <laughs> Ce? 8 și cât s-a făcut? 17 minute! Avem bătălia sexelor! O tabletă în această dimineață poate fi a voastră. Începând în scrierile acum. Pentru 10 minute puteți trimite un SMS sau mai multe cu tarif normal la 1769 cu textul deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 1769. Așadar, scrieți deșteptarea numele și orașul în care ne ascultați. Mult succes!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 Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Hainer. Ajutoarele reale ale casei tale își calitățile, funcționalitate, design și rezistență. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasticile mici Hainer. Comanda acum aspiratorul fără sac Hainer cu putere 1200W, sistem ciclonic și filtru HEPA la doar 233 de lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 Europa vorba mine e mai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 So Lord, heavens above I'm only human after all I'm only human after all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 nu al judecata de joi, Cristian Tudor Popescu în câteva minute și peste vreun ceas așa avem 3200 de euro la dublu sau nimic. Turul României la Europa FM Gala CFR din cu vâlcea are o clădire modernă, construită din fonduri europene și stă închisă de aproape un an pentru că nu are apă curentă și nici canalizare. Constructorul a greșit săpăturile. <laughs> S-a până dai de apă. Da. Drept urmare, casele de bilete sunt acum într-o magazie veche și de răpânată. nu există sală de așteptare... Grupul sanitar e o ruină. Nicoleta N ne spune care este viitorul acestei sau clădirii moderne care nu este folosită Bună, bună dimineața, dimineața Nicoleta Bună dimineața băieți, bună dimineața tuturor Când am fost în documentare și am găsit toate ușile la de sticlă închise l-am da. întrebat pe un domn în vârstă vânzător de ziare Pe da. unde e intrarea? Așa. El a cu poftă și a spus nu e! Asta da? e o gară de poză Cine trece prin Râmnicu Vâlcea Să-și facă poză cu ea ca amintire Că de. e frumoasă! Da. <laughs> Într-adevăr, noua clădire a gării este Impresionantă, făcută după Neckerman, Cum se spunea pe vremuri, numai că stă închisă De aproape un an, însă calvarul Călătorilor, dar și a angajaților CFR ul cursat la Râmnicu Vâlcea A început în urmă cu patru ani când a fost demolată vechea clădire a gării și a început construirea celei noi. Iar odată cu demolarea au fost distruse și racordurile la rețeaua de apă și canalizare, fără să se țină cont că într-o magazie au fost amenajate casele de bilete și birourile angajaților și că oamenii ei stau 8 ore la locul de muncă, nu au sursă de apă, iar pe Peron există un grup sanitar scăpat de la demolare care este folosit și de angajați și de călători. Și de câini. Și de oamenii străzii Mai ales Este, vreau să vă spun, un loc murdar Plin de șobolani, fără uși, fără geamuri Fără chiuvete, fără apă, fără nimic Oamenii când ies de acolo sunt îngretoșați Trebuie să le vedeți fețele Și s-a ajuns în situația asta Culmea din cauza constructorului Care atunci când a făcut săpăturile S-a dus cu conducta de canalizare A gării în cea de apă A orașului Iar informația este confirmată Chiar pe către directorul Societății de Apă din Vâlcea Direcția de Sănătate Publică Inspectorii primăriei Dacă Au regional regionala CFR Degeaba da situația nu s-a rezolvat, oamenii nu s-au apucat de săpături, probabil că așteaptă primăvara să se pe pământul. Ok. Voi Dore, păi, deci, mulțumim! Dorel a trecut și prin vulcea pe cuvânt că, uite, are urmași. Mulțumim da. tare mult! Mulțumim. 8 și 32 de minute, bătălia sexelor în 3 minute și jumătate. 36 de minute, avem o tabletă de dat și în această dimineață în bătălia sexelor Alexandra din Târgu Mureș e cu noi Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bun venit! Răzvan din Ploiești e și el alături de noi. Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața! Salutare! V-ați pregătit Buns pentru pregătit. azi? Ați învățat? Da, bineînțeles! Bine scoateți o foaie de hârtie și scriți! Cine? Nu, asta nu sună bine! Ia zi, Alexandra, cine vrei tu să înceapă? Eu Bine, uite domnule, o fată Se sacrifică. Alexandra, cum îl cheamă Pe inventatorul iPhone-ului? Uh, uh, Steven Steven Tyler, Hai mă, inventatorul iPhone-ului Da, hmm? nu sunt fan iPhone Nu contează, a făcut istorie, nu știa? Uh, emoțiile sunt de vină Steve Jobs nu Steve, Steve Jobs. Răzvan Deci, noi dăm punctul no? Nu, Rezvan. Cine este inventatorul platformei Facebook? Bună dimineața. Știu. Bună dimineața din nou, da. Da. Asta... nu? Uh... Ai auzit întrebarea, da? Am auzit întrebarea, da, corect. În păcate nu mi-am intelesit Dar poți să zic asta Ce aveți, bă? Marker Marker Marker, Marker. zuncă da. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. zucă de da. mine Steven și Marker să <laughs> sunt da. Ce-ți făcut, mă? concentrați-vă că vă pic Alexandra Deja l-ați enervat, adică e sol Trece pe istorie, fiți atenți. Da, fiți atenți cu istorie Asta e simplă de tot Alexandra, cine a fost primul președinte al Republicii Socialiste România? primul președinte al Republicii Socialistei România a fost uniliect. <laughs> ce să spun? În esență aș zice C da, dar tehnica. C da, tehnica a fost Nicolae Ceaușescu. -a... Vai, vai ah. ce de bun a fost asta! Te rog, asta, dacă putem să o punem în promo. Da, da, da, da, Alexandra, da. e foarte să mulțumim. Pentru Răzvan! <laughs> că nu mi-am văzut asta îmi mm, pare da. da. rău. gura păcatosului. Răzvan! A, Răzvan. Domnul Răzvan, scoal, Scoal, Deci cine a fost primul prim-ministru al guvernului român după căderea comunismului? Au. Au. Poți să răspunzi? Nu. nu, nu, nu stai așa. Hai, mă. Nu știam Petre Roman din Cu pulover și fără Băi, Cu pulover cu pe gât no. Deci am încurcat-o Pentru că mi-ați mâncat patru întrebări Alexandra ha? Da. Care este fluviul cu cel mai mare debit din lume? Uh, cu cel mai mare debit din lume Amazonul yeah! uh, Da, ca la clasă Știi, pe bune, mai țineți cu... repetam aici, cu toții doar, doar da. vine vreo idee. În ce an a avut loc bătălia de la podul înalt? Bătălia de la podul înalt a avut loc în anul Zima, zi, zi Așa, Răzvan Da cu... trebuie să galezi, Adică trebuie să dai răspunsul. Ber... O să fiu gentleman și... Fii atent. o să fie gentleman. Răzvan. Berberii sunt o populație care provine de pe ce continent? Berberii? Da. Berberii. Nu berbeci. Berberii, mă. A? Nu știu, din păcate. Din ai Africa. De Africa de nord. Of. Alexandra, ai câștigat cu Amazonul. Bravo! Felicitări. Ați fost Mul foarte drăguți dimineața asta. Vă mulțumesc <laughs> foarte mult, ne-am distrat. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, să Alexandra, felicitări! Mulțumesc foarte mult. Acum poți să faci luat... și cumpărături pe Amazon. Da, nu oh, doar okay. că ai luat tableta, ai intrat și în promo. <laughs> da. Bravo! Mulțumesc, mulțumesc! <laughs> bravo, o zi bravo. până să aveți. mai bine. 8 și 40 de minute. Avem știrea de diamante în câteva minute. Puteți câștiga o bijuterie în valoare de 1000 de euro vinerea asta. Dacă, de fapt, ia rămâneți voi cu noi, în 3 minute și jumătate vă dăm știrea de diamant. Europa e cea mai bună muzică.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 de peste 300 de ani, India a fost furnizorul mondial de diamante, apoi Brazilia a preluat rolul până la sfârșitul secolului XIX, când rezerve uriașe de diamante au fost descoperite în Africa de Sud. În zilele noastre, diamante de valoare se găsesc în mine din Canada, Botswana, Namibia și Rusia. Iată și întrebarea zilei. Cine a fost primul mare furnizor mondial de diamante timp de 300 de ani? Trimite un SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul diamant, urmat de răspunsul la întrebarea zilei.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 No makeup on, that's my sugar Yes, please Dulceață de melodie, Sugar, Maroon 5, 8 și 49 de minute. Și o dulceață de ordonanță. Nu, să trecem la ceva mai amar. Trebuie să explicăm un pic, așa cum facem în emisiune de ceva vreme, care este șpilul cu atacarea ordonanței de urgență 14. În diferite locuri în justiție se încearcă să fie trimisă la Curtea constituțională. Constituțională, ca să fie acolo judecată, poate cine știe să obține o anulare. Trebuie să explicăm un pic care este ținta și uh, cum se poate atinge ea. O să fie puțin mai tehnic, dar nu durează mult și nu doare. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Deci știți că ordonanța care a scos lumea în stradă este ordonanța 13. Așa. Aia dată noaptea ca hoții, cum spune lumea în piață, și care practic făcea scăpați penalii dacă intra în vigoare, chiar și numai un minut. Nu mm -hmm. mai reiau toată explicația. Asta este caracteristica ordonanței. Intră în vigoare, modifică legea penală, devine legea penală cea mai favorabilă și cu asta basta, nu mai contează că e după aceea abrogată. În termenul de 10 zile, datorită sutelor de mii de oameni care au ieșit în stradă, guvernul a fost obligat în cele din urmă să dea o ordonanță de abrogare a ordonanței 13, și care este ordonanța 14. Așa. Bun, ordonanțele au această particularitate, ele trebuie după aceea examinate și votate în Parlament. Aprobate, fie aprobate cu, așa cum sunt, fie modificate și aprobate, fie trântite uh -huh. în Parlament. Um, în momentul ăsta, Parlamentul refuză să ia în discuție Ordonanța 13, a, fă, a, luat în, a început să discute Ordonanța 14, care anulează Ordonanța 13. Dar șmecheria este următoarea. Dacă această Ordonanță 14 va fi cumva anulată în justiție pe undeva, la Curtea Constituțională, în vreo instanță, pe undeva, grație unei chichițe avocățești, devine nulă devine și automat, automat intră în vigoare Ordonanța 13. Și după aceea Parlamentul, sigur, va putea să o respingă după un minut, să zicem. Dar ea își va face efectele. Și sunt deja vreo... Cred că sunt vreo patru atacuri împotriva Ordonanței 14... La, în justiție, în diferite instanțe. Probabil că vor mai urma și altele. Planul este să se ajungă la Curtea Constituțională și să poate, cine știe, Curtea să dea un verdict de neconstituționalitate. Nu știm dacă se va întâmpla așa, nu știm dacă ordonanța asta 14 va fi trântită pe undeva prin justiție, dar este o posibilitate. Ca să înțelegeți și cine face aceste atacuri, ultimul atac de ieri el este al unei doamne care a și participat la pseudo-dezbaterea aia organizată de fostul ministru Iordache de la Justiție, în care i-a cerut acestuia să fie bărbat de stat și să nu retragă ordonanța 13 și să lupte, citez, să lupte împotriva securității care a invadat toate organismele statului. Deci o conspiraționistă de genul ăsta. Doamna a spus că i deci de ce este securitatea care a invadat organismele statului? Pentru că i are 800 de dosare civile și 46 de dosare penale. Deci cu siguranță cineva are ceva cu ea în momentul Normal. în care are 46 de dosare penale. După dezbatere, doamna aceasta a fost invitată de Iordache la discuții, alături de o altă femeie, care ceruse grațirea și amnistia. Asta era uh, mama unui uh, citez, băiat, care a furat decât trei mașini și trebuie eliberat pentru asta, că murea de foame. Sigur, mor de foame, fură o pâine, nu fură trei mașini. Uh -huh. adică, na. Deci aici suntem. Uh, în Parlament tendința majorității este să nu discute ordonanța 13, să nu voteze nimic asupra ei. Ca să o plimbe Normal ar fi să o ia în discuție și să o trântească. Da. Pentru că după aceea nu mai contează că ordonanța 14 este abrogată. Nu are ce să mai intre în vigoare. Dar domnul Nicolice a explicat ieri, domnul Nicolice de la PSD a spus noi nu putem discuta ceva ce nu există pentru că a fost abrogată. Deci aici este o șmecherie mare care e în pregătire cu răspundere disipată. Pentru că, și cu asta închei domnul fiu, te uiți dispera la mine, spre deosebire de data trecută când oamenii puteau să acuze direct primul ministru, direct guvernul, că nu întreprinde ceva, că nu abrogă ordonanța, că nu retrage ordonanța respectivă, acum răspunderea este disipată. Pe cine să acuzi? Undeva, într-o instanță, se trântește un act, intră în vigoare altul în Parlament, Parlamentul n-a făcut nimic. Deci,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 Hei, hai să-ți dau un pont. În bucătărie, imaginația nu are limite. Pornește de la clasica rețetă de tocană de curcan cu legume și încearcă ceva nou. Surprinde-ți rechea cu aroma ghimbirului prăjit împreună cu ceapă, usturoi, ardei iute și fasole verde. Pentru surprize delicioase, la Lidl ai piept de curcan dezosat la 17,99 lei 750 grame și fasole verde tăiată kira la 1,79 lei 450 grame. Lidl, merit să fii surprins!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 Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu ți vine să crezi. Covoare chilim, ușor de întreținut, disponibile în 10 de modele, culori și dimensiuni, de la doar 54,99 lei. Cumpără și online pe www.practiker.ro. Ascultă-mă. Totul este conectat.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 Ioana brustur capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Este cod galben de ceață, chiciură și condiții de polei până la 10 în județele Cluj, Ilfo, Lomița Prahova, în Dâmbovița și călărași, dar și în Botoșan, Nemț și Suceava. Ceața și depunerile înghețate vor fi prezente până la 11 în județele Alba, Harghita și Sibiu, dar și în Timiș și Arad, zone aflate de asemenea sub avertizare cu meteo cod galben. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 1-0 grade în zonele unde ceața va fi persistentă și 10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 Un copil cu sindrom hemolitic uremic în formă severă a fost adus la Craiova și internat la spitalul Marie Curie din Capitală. Șefa secției de nefrologie, Mihaela Bălgrădean, a declarat că în acest caz este necesară dializa. În anul 2016 au fost înregistrate cele mai multe cazuri de sindrom hemolitic uremic, dar și decese. Medicii spun că sursele infecției sunt produsele animale, dar și apa, legumele și fructele și avertizează pe părinți să respecte măsurile de igienă în prepararea hranei copiilor. Consecințele sindromului hemolitic uremic pot fi foarte grave. Centrul de Resurse Juridice a sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea în cazul Centrului pentru Persoane cu Dizabilități mentale de la Măciuca. Organizația Neguvernamentală reclamă săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, omisiunea sesizării și supunerea la rele tratamente a celor 97 de persoane internate acolo. O ascultăm pe Adriana Sârbu. Reprezentanții CRJ au vizitat persoanele private de libertate din centrul aflat în județul Vâlcea și au constatat că pacienții sunt cazați în încăperi cu igrasie și umezeală persistentă. Nu au lucruri personale și nici obiecte de igienă. Cei care nu se pot deplasa sunt cazați în camerele de la etaj, nu sunt scoși la aer și nu au acces în curtea instituției, neexistând nicio rampă de acces, arată centrul de resurse juridice. Persoanele internate acolo își petrec tot timpul între pereții centrului, fără activități care să-i trăind în condiții de sărăcie extremă, iar personalul din centrul Măciuca pare dezinteresat și lipsit de calificarea corespunzătoare. Conform organizației neguvernamentale, toate persoanele internate în centrul de la Măciuca primesc tratament psihiatric, deși nu există niciun medic specialist care să prescrie medicamentele. Centrul de resurse juridice a mai descoperit nereguli și în privința deceselor. Există suspiciuni că acestea au fost raportate eronat, fără ca, în prealabil, să se fi solicitat ajutor medical de urgență. Reprezentanții organizației neguvernamentale mai spun că cei internați în centru nu au acces la informație, la asistență juridică sau la mijloace de comunicare prin care să-și poată exprima nemulțumirile. Recent, în presă, au fost prezentate imagini cu pacienți legați în condiții mizere, pe paturi ruginite și saltele murdare. Atunci s-a aflat și că, în loc să aibă grijă de bolnavi, infirmierii preferau să lucreze la casa managerului. În acest caz, a fost deschis un dosar penal. Contestația depusă de Liviu Dragnea în dosarul referendumul va fi judecată de Instanța Supremă. Magistrației Tribunalului București au decis ieri că nu au competența de a judeca speța. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a folosit calea extraordinară de atac pe motiv că hotărârea prin care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare nu ar fi completă, după ce fosta șefa Instanței Supreme, Livia Stanciu, s-a pensionat și nu ar fi semnat actul respectiv. Controlul judiciar, 60 de zile pentru Valeriu Zgonea, un city break și bani pentru o casă de vacanță. Asta ar fi primit fostul președinte al Camerei Deputaților de la un om de afaceri din Buzău pentru ca fica acestuia să fie numită într-un post de secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor. Pentru că a acceptat mita, Valerius Gonea este acuzat acum de trafic de influență într-un dosar instrumentat de DNA Ploiești. România, dată în judecată de Comisia Europeană pentru gropile de gunoi neconforme, cele aproape 70 de depozite ilegale de deșeuri pe care autoritățile române nu le-au închis și reabilitat, constituie un risc grav pentru sănătatea umană și pentru mediu, reclamă oficialii europeni. Dosarul va fi judecat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Raluca în ciuda avertismentelor Comisiei Europene, România nu a luat măsuri pentru a închide 68 de gropi de gunoi neconforme, așa cum era obligată printr-o directivă europeană. În temeiul acestei directive, statele membre au obligația de a recupera și a elimina deșeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană și mediul. Așadar, sunt interzise abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor. România trebuia să închidă și să reabiliteze aceste depozite de de deșeuri municipale și industriale până pe data de 16 iulie 2009. De altfel, Ministerul Mediului a avertizat că România riscă să plătească, începând din acest an, o amendă de 124.000 de euro pe zi, pentru că autoritățile nu au reușit să închidă aceste depozite de deșeuri. Comisia Europeană a luat măsuri similare în cazul altor șase state membre – Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slovenia și Slovacia. Târgul de turism al României se deschide astăzi la Romexpo în București. Vor fi prezenți 250 de agenții și tur operatori din 14 țări, ofertele de tipuri booking și last minute au cele mai mari reduceri. Târgul este deschis până duminică după amiaza. Știrile s-au -o prezut aici, ne reuzim cu alte informații la 10. Mulțumim, Ioana Sport, Luca Pastia!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 de la ora 20. Alte meciuri interesante vor fi de la ora 20:25. Anderlecht, San Petersburg și Via Real, Ase Roma. Luca, mulțumim și de de joi imediat în deceptarea Cristian Tudor Popescu. Și vă reamintesc, astăzi premiul la dublu sau nimic a ajuns la 3200 de euro. Europa Event pe aceeași frecvență cu in that airplanes in the night sky like shooting stars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 Yeah, like shoot shooting stars.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 Right now. Right now. Europa FM 9 și 12 minute Ascultați Europa FM Judecata de joi alături de noi Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu Nu-mi place jurnalismul profetic Există și și meseria asta Care anunță mereu Ce se va întâmpla în politică Cu o rată de confirmare De 10-15% Ar fi mai rentabil Deci să-și livreze prevestirile întoarse din start pe dos. Cred că sunt șanse mult mai mari să configurezi viitorul întrebând ascultătorii, decât speculând de unul singur. Prin urmare, adresez ascultătoarelor și ascultătorilor Europa FM această întrebare. Ce credeți că se va întâmpla în continuare? Propun următoarele variante de răspuns. Amic. Manifestațiile de protest din piețele orașelor României vor continua. Bemic, Manifestațiile vor fi pe punctul de a se stinge, dar vor fi reaprinse de un fulminant discurs al domnului Nicușor Dan. C. Guvernul Grindeanu își va da demisia. D. Guvernul Grindeanu nu își va da demisia. E. Președintele Iohannis va demisiona. Protestatarii rămași în față la cotroceni, nemai având astfel scop în viață, intră toți șapte în depresie. F. Michael Flynn, consilierul principal al lui Donald Trump, după ce tocmai a demisionat, îl sună pe domnul Dragnea și îi aduce aminte. Liviu, aici Michael. Eu m-am ținut de ce am vorbit amândoi la Washington. Tu ce faci? G. Domnul Dan Puric, în țari și opinci, cu un crucioi tricolor în brațe, alungă diavolii multinaționali din piața victoriei. H. Războinicul Luminii, domnul Gigi Becali, își vinde palatul de lângă piața victoriei și finanțează el, românește și creștinește, mișcarea din piață ca să-i taie macaroana lui soroș. I. Ca să poată demonstra în fine ce corupție și minciună este la vârful DNA, președintele Senatului, Călin popescu Tăriceanu o cere de soție pe Laura Codruța-Câveși. J. Faptul că Senatul a aprobat cu 118 voturi pentru și 0 voturi împotrivă abrogarea ordonanței de urgență 13 este bine sau rău, prevestitor? Ca abrogarea ordonanței 13 va fi confirmată și de Camera Deputaților, fără vreun vot împotrivă. Lucrurile se liniștesc pentru o vreme. Apoi, domnul Dragnea și săi vin cu o nouă pe lângă care Marțea Neagră o să pară luminoasă, Dumneavoastră alegeți. Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Cristian Tudor Popescu la Europa FM. Judecata de joie am ascultat. Cine să fie, cine să fie, niște bancnote de la de 500 zicei că nu se mai tipăresc, vor fi scoate din uz. Da, încet, încet s-a terminat, deci criminalitatea de 500 de euro. transfrontalieră suferă o grea lovitură pentru că bancnotele de 500 de euro vor fi scoase încet, încet din circulație. Păi și rămân în cazul ăsta alea de 200 care oricum erau mai rare. Eu nu știu dacă, adică nu știu ce există, mai sus de 100 nu cred că, adică nu m-a preocupat niciodată modestește. Băi, am primit-o, stai puțin, am primit luna trecută, avea cineva o datorie la mine, mă rog, și mi-a dat o hârtie de 500 de lei. Și nu Prima hârtie să faci de 500 de lei. Cred că e nu cred că există. Nu știam ce e asta, n-am văzut niciodată hârtie de 500 de lei. Mm. Da. <laughs> am zis, -o păstrez, să n n o păstrez, să nu o păstrezi. N-ai văzut niciodată o hârtie de 500 de lei, dar sigur ai văzut 5 da, așa este. Mă rog, dar de, de 500 de euro vă tot timpul, da. <laughs> Bine, 9 și 16 minute avem 3200 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Încep în scrierile, trimiteți SMS la 1769, SMS cu tarif normal, Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii, 3200 de euro. Astăzi plecăm de la cât de la 400, facem 800, 1600 și 3200. Nici e nu ceva? Știu unde, nici nu știu unde m-aș opri. Dacă m-aș opri. La fârșit. la fârșit. La fârșit. Da, dacă mergeți până la capăt, puteți lua 3200 de euro. Să în sabatic să treci. Întrebări avem. <laughs> Telefoane avem, SMS-uri avem, vă așteptăm 1769 SMS cu tarif normal, trimiteți câte SMS-uri vreți, dacă vreți mai mult, să aveți mai multe șanse ca să intrați în direct pentru trageri la soart, trimiteți mai multe SMS-uri cu tarif normal la 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM, avem 3200 de euro. <fie>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 Sin dolor Gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste. Sin dolor Gel. Fără durere e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 te dragoste adevărată Tu, tu Mai făcut să-mi să o ce-mi dorește suflet. Tu, tu, făcut să fiu mai mult De De-a am vrut am încercat să mă opun, dar n-am putut Îndrăgostit, deși am vrut Am încercat să mă opun, dar n-am putut suf Mai să fi mai 5 6 minute dăm 3200 de euro la dublu sau nimic Bravo La Europa FM. La știrea Bravo astăzi, despre un primar și colaboratorii lui, este vorba de Comuna Ciugut din Alba, o comună care e pe și acolo, care uh -huh. este oricum campioană la tragerea de fonduri europene. A mai câștigat un proiect de 1,7 milioane de euro pentru investiții în piscicultură, deci în producție piscicolă și acvacultură. Și pentru dezvoltarea, ceea ce se cheamă așa, infrastructurii de comercializare a peștelui. Deci fac o dezvoltare, cum probabil că dezvoltă acolo, fac o piață mică și după aceea niște rețele de astea de comercializare. Asta este o comună care e pe Mureș. Deci se bazează pe acvacultură și piscicultură pe Mureș. Comuna asta, de altfel că de asta vrem să spunem bravo, e acolo în primar, nu știu cum îl cheamă, dar tot vin știri din Cugud. este o administrație locală acolo care se preocupă foarte mult de bunăstarea uh, uh, localnicilor. Deci, e, comuna asta e prima din țară cu drumuri agricole asfaltate. Prima cu piste de biciclete, internet wireless și iluminat public asigurat din energie eoliană. Ca să vezi, tot aici e în construcție un teren de golf. Și sunt planuri pentru o sală polivalentă. Locuitorii din Ciugud au fost primii care și-au putut plăti impozitele și taxele locale pe internet. Pot solicita eliberări de documente, Ești tot cu ajutorul IT. internetului. Și asta la fel proiect din fonduri europene. Tot aici primăria a amenajat o zonă industrială, unde s-au realizat deja investiții private de 10 milioane de euro. Sunt peste o de locuri de muncă create acolo. Din activitatea economică de aici, notează adevărul, administrația locală câștigă 2,3 milioane de lei anual, îmi imaginez. Sunt fabrici de materiale electrice, procesatori de carne, depozite și materiale și pentru uh, investitori. Și ca să atragă investitorii, primăria a finanțat uh, introducerea rețelelor de canalizare și apă potabilă. Asta la Ciugud, zici? Ce deci înseamnă, domnule, o administrație de da, la Ciugud? O administrație, niște oameni care sfințesc locul și care vor să facă ceva pentru comunitate. Cât de greu este să muncești totuși în interesul comunității? Gheorghe Damian îl cheamă pe, ah, pe barul ce, unde știi? Cine ți-a Am E în desfășurător. Unde mai e în <laughs> Nu mai contează. Oricum, un merită, da, normal că am alt desfășurător. Merită să-l felicităm, să-i spunem bravo, pentru că de asta e la știrea Aha. bravo. A Și asta, din când ce partid o fi, e domnul Gheorghe Damian? Când o fi cazul, când o fi cazul ca să, nu știu, <laughs> să schimbăm primul ministru, de exemplu. N-ar da. putea fi o propunere, dacă tot e atât de organizat? Da, nu știu. A, apropo, Comuna Ciugut este de partea cealaltă a Iulia. Deci e Alba Iulia, Mureșu și după aia Comuna Ciugut. Sigur că apropierea asta îi ajută foarte mult, dar să ne amintim că și în Alba Iulia orașul s-a schimbat în bine foarte mult și toată zona centrală arată foarte bine de câțiva ani. Cred că Hava îl cheamă pe primarul de acolo. Nu știu dacă mai e primar după alegerile de anul trecut, dar s-a luat și foarte să mult. Din ce... În ce an s-a fondat Alba Iulia, George? Bine. Ce an s a făcut al dacă da, chiar așa. Ia Înțeleg să. că albător, domnul -a întrebat... primar a fost exclus de curând din PSD, eu știrea aici, am găsit-o pe ah, internet. Zau? Da, poate f de asta. Făcea treabă. <laughs> ce tare. De ce l au dat domne afară pe asta. Păi, că făcea și... treabă. Cum atrăgea fonduri europene și astfel. Deci o rămân la părerea mea. Cred că domnul <laughs> Hannis, <laughs> Dacă ne ascultați, țineți-l minte pe domnul ăsta Gheorghe Damian din Ciugud, Alba. Poate fi domne prim-ministru, te se ține de treabă. Da. 9.32 de minute, avem dublu sau nimic, 3.200 de euro. Sper să dăm banii în câteva minute. <fie> It wasn't meant for me 6 de minute. În fani, am ascultat în deșteptarea avem 3.200 de euro. În sfârșit am ajuns față în față la dublu sau nimic. Dăm bani astăzi, Luca, 100 Ioana, da, da zice. Vlad? Zis, da. Uh, da. da, Eu primesc în continuare mesaje cu ciugud, cu Mi-a mi scris cu primarul un... de acolo, nu îl susținem. Da, deci... mi-a scris un vechi amic care avea la un moment dat o băcănie și care zicea așa, din Ciugud aduceam cea mai bună brânză de oaie din țara asta, ajungeam la stână din vârful dealului pe drumul agricol asfaltat. Da, provocător deci, de primărie. un loc cunoscut. Bravo, domne. Gata, hai, hai să mergem la concurs. nu, la Ciugud, mergem la Baia Mare. Andrei e din Baia Mare. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața! Oh, bun bună dimineața! <laughs> <laughs> <laughs> mai dinamic, mai interesant, mai vesel, mai vioi! Bună da. dimineața! La, la ora asta cam așa o dinamic și rățios. La 9.30? ai la, <laughs> la burghezule, dar ce lucrezi tu? <coughs> tot felul. Ah, de asta îți permiți. Da, <coughs> tot felul de da. chestii. Da, yeah. A, păi ce să zic atunci? 3.200 de euro, probabil ca banii de weekend. De mai multe weekend 2-3 da, da, da, Andrei, am fost foarte strângători Vladimir special uh, Am strâns 3200 de euro pentru tine în dimineața asta Trebuie doar să răspunzi la patru întrebări Ca să iei banii ăștia după ce răspunzi la prima, câștigi 400 de euro, după a doua 800, după a treia 1600 și după cea de-a patra, 3200. Te poți opri însă în timpul jocului și rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, dar în cazul în care răspunsul tău e greșit, banii rămân la Vlad. Mm -hmm. okay. Asta ca să știi. Sau la Luca. Nu, la Vlad rămân azi. Mulțumesc. Poți să puni okay. întrebările? <laughs> nu. Întrebările făcute de Luca banii rămân la Vlad. Mâine facem invers. Face Vlad întrebările și banii rămân la Luca. Da, ce să... Andrei, 8 secunde ai ca să răspunzi la fiecare întrebare. Dacă mai mm -hmm. ai tu vreo întrebare așa înainte de a începe jocul, te rog. Mm, nu, nu. Da. Totul e clar, da? Totul e clar. N-are cinstă ajute. bănuiesc că ești singur dacă da. ar trezi la ora asta. Da, e foarte singur. Bine. Da. Concentrează-te. Multă baftă! Yeah, Ia. 400 de euro întrebare dublu sau nimic 400 de euro Andrei cum se numesc cele două oase ale gambei Ce mieșiperone Cioada, capul nostru. Băi, sigur? Uh, mai da? gândește totodată. De nu mai are e? timp, nu mai are timp că a tre au trecut cele 8 secunde. Am zis, da? A zis. Da. Am zis. A zis. Oasele de la gambas. Gambas? să da. sunt niște creveți Noi, de las gambas De las gambas <laughs> Comemos gambas Por favor Deci nu de la gambă, ci de la gambas. Mă rog da. Tibi și Feroneu. Să, Tibi, da, Tibi și Feroneu. <laughs> Tibi și Feroneu ai Ei, zis: "Ai 400 de euro!" Yay! Teu se trage. Bravo Andrei, Primii 400 de euro. Ai bifat primul weekend. Da, primul weekend. Hai să vedem dacă mai faci unul. Hai. De fapt, hai. de tine depinde. Măi, sigur, sigur. Eu, da. Po bune? Da, mă. Da, da. Hai să -ți zic un secret. Întrebările de astăzi sunt super accesibile. To toate. Ai încredere în mine. Toate sunt super accesibile. Așa zice stop, da. Cum facem? Ai răspuns la prima întrebare? E 400 de euro dublă? Da, hai să dublăm. 800 de euro emoții mai mari eu cred. Pentru 800 de euro Andrei trebuie să mi spui în 8 secunde cine a scris în secolul al 16-lea comedia Visul unei nopți de vară. Uh, William Shakespeare? Ion uh, Luca Caragiale? Articolul uh, 16: Greu. Uh, Göte? <laughs> Marim Preda? E mai întrebat sau ai spus? Am spus William Shakespeare. Na, ai spus William Shakespeare. Și <laughs> eu ce mai să spun? Mm, așa, așa, așa. <laughs> da, poate că nu. Să calcul asta cu William Shakespeare. Bine, acum spune-ne personajele din... Pentru 800 de euro, personajele din visul unei nopți de vară. Nu și adresa, da. Da, uite, știi, ah. omul glume. Păi până la urmă, e bine sau e rău, Andrei? E bine sau e rău? E bine. E sigur, sigur? da foarte sigur. Mă uit la Luca și pare mulțumit. Luca, Andrei, a văzut filmul, clar. Am văzut filmul, da. Ai 800 de euro! Yay! Al doilea weekend. Hai să faci Păi dacă dublezi, faci vreo patru direct. Da, yeah, sumă Da, ai 800 de euro. În momentul ăsta uh -huh. o să mergi la 1600. Ok. E șansa ta ce faci cu ea, știi? Ca să iasă și rima. 1600. Și după aia să nu spunem ce ai făcut cu ea, Nu, Nu, mai știi cum e, dacă e să pierzi mai o șansă mâine, trimiți iar SMS-uri sau te înscrii pe site pe europafm.ro și poți să câștigi și poți câștiga 4000 de euro adică ai și varianta asta, știi? Să cazi în alergare mâine e mai mult. Tu trebuie să analizezi toată treaba asta. Deci, grijă mare! Yeah. Ai 800 de euro, sunt ai tăi? Eu te invit să mergi la 1600, ce spui? Mare-am la 1600. Mare-am la 1600. Mare. tu ai vrut -o? Yeah. 1600 de euro. N-am reușit să-l conving deloc pe luca să pună ceva mai dificil. Nu stiu ce-i creier în ultima perioadă. Andrei, Andrei, mm. s-au dus cele două weekend-uri, dar să vină altele. Fii atent, concentrează-te, ți-am zis totul e accesibil astăzi. Așa. Trebuie doar să fii atent. Ai da. 8 secunde să-mi spui care este unitatea de măsură pentru forță? Care? Forță. Oh, la Jul, Forță, nu... Jul e altceva. Ah, de e... Da. Ah, la la. Forța. Da. Mușchiul. Nu, am, -am văzut niciodată cu materilația, habar n-am avut. Hai brică nu e așa Deci brec. nu cred asta. Aoleo. Da, ce ai făcut, mă, cu șansa ta? Vorba aia, vezi? Ai I Ai it. it. da, <laughs> păi cam da. Cui a căzut un măr în cap? Mm. Lui Adam. Ah, <laughs> a aruncat după el. Ai? New, Newton. Newton. Eh, dacă <laughs> am făcut o fizică, ce Newton. -ul. Olivia Newton-John. De acolo vine. Uf. A, păi ai trebuit să de Olivia Newton-John. Da. da. nimic, data viitoare. <laughs> Ai că ai fost bun Cât ai fost Cât da, ai da, fost, da. Andrei, ne-a plăcut de tine astăzi, dar Făi simpatic 3200 de euro sunt banii lui Vlad Să trăiți, mulțumesc foarte mult <laughs> Mâine începem de la 100 de euro, nu? Da. Mâine începem de la 500 de euro Păi cum dacă eu au Vlad? Păi tot el îi pune mâine mm. n și Vla La Vlad au rămas alți 3200 Și Vlad vine mâine cu 4000 de euro da, Bă, și... eu nu știu ce să mai fac, în curând cred că demisionez De ce mă? De la dublu sau nimic N-a fost să fie, uite, n-a fost cu fizica Eu cred că ar fi mers, uite, la următoarea întrebare Ar fi răspuns fără nicio problemă Sper să păstrezi întrebarea și pentru mine da. Eu, da Aici a fost o chestie de ghinim, Dacă i-a plăcut mai mult pictura la școală Știa de pictură Și știa de Newton, dar nu s-a gândit Ai văzut că a răspuns da. În cele din urmă, când i-a da. zis cu ea de că zuma în cap Literatura i-a plăcut, da, sportul i-a da. plăcut Da, bravo da. În de la Sport pleacă. Bine. Da. 9 și 49. Moro, mă continuăm mâine cu 4000 de euro. Receptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. Fire, Ed Sheeran la Europa FM 9.50 de minute, de data asta ora e bine Nu știu ce, ce am pățit astăzi La ora 9 am zis că e ora 10 Mai devreme era 9.45 și zis că e 9.49 Da, te grebești. Am o problemă, da, cred că mă grăbesc astăzi Bine, pentru final așa pur la și Un pic de sunetele lui Petreanu Se dezvoltă o nouă tendință muzică Și anume cântatul la, cu acompaniment De obiecte buzuale, Cum ar fi pompă de apă Asta e o mașină de spălat RUFE Și lângă el, lângă ea, un domn cu o chitară, da. <laughs> ce ritm are mașina aia de spălat. Și ce veche e. Aha! Uh -huh. The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a vibe, he was waiting behind, he was wanting to make a deal. When he came across this young man, a saw him on a fiddle and a plane and hot. Da, melodie country veche, clasică, tradițională Diavolul da, de... s-a dus în Georgia When the devil went down to Georgia oh, okay, foarte bun, e deci foarte, foarte, foarte bun Deci este o mașină de spalată aia cu carcare pe verticală Deși e intrată, nu-i trebuia decât... Cineva care să țină ritmul, da. vezi? Ce mișto sunt chestii Da Bun, ăsta e pe care l-ai uh, găsit tu Aici da, piesa originală, pe... original, da. original da. Am și piesa în original, da, da. Dă nițel din ea, să înțeleg, despre Dar ce o secundă, vorbim că nu reușesc să-l mai opresc pe ăsta cu mașina de da, spălat Ok, păi mașina dacă se pornește, na Asta e Da Iată -l. La folosea mașina mai, mai bine, știi? Da. era de generație mai nouă. The devil went down to Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bag, because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on the fiddle and playing it hot, foarte drăguț. Da. Foarte drăguț. Am putea să ne apucăm și noi de cântat. Zici? Da. Serios. Hai că mă refer la cu mașina de, cu mașina să mașina de spălat. să ținem și noi ritmul. Asta poate, da. Da. Cu voce, nu cred. Deși ar putea să ne trebuiască ceva, uh, experiență, să ne ajute cineva cu experiență, că nu cred că ne pricepem. Trebuie să sortezi rufele, să le pui, știi, că da. e o combinație periculoasă Foarte la care eu, eu unul nu m-am băgat nici. Ciodată. Dificil, da Nu m-am băgat niciodată că n-am nevoie de haine de alte culori Adică tricoul ăla verde al meu E bine să rămâne verde și să nu capete altă nuanță Ne oprim aici? Da, da. N-am dat banii la dublu sau nimic Asta e uh, marea mea problemă de astăzi Ca și vrut să dăm banii Da, avem mâine 4.000 de euro Ceea ce nu s-a mai întâmplat de... Multă vreme Ho, ho, ho de ceva vreme, vreau doar să vă încurajez, s-au câștigat banii ăștia la dubu sau nimic, am dat de două ori câte 4.000 de euro, de deci se poate. Uh -huh. Asta e... Pe cum să nu se poate? Poate dăm lovitura mâine și găsim pe cineva care știe răspunsuri la întrebări. Ce bine ar fi! Uh -huh. Dacă sunteți la ora 9 și un pic, nu știu, cu colegii, că de obicei cam așa s-a întâmplat, cei care erau pe la serviciu cu mulți colegi s-au ajutat unii pe alții, au reușit să ia bani ăștia... Fiți atenți și luați-ne banii. 4.000 de euro, mâine dimineața în deșteptare. În rest Dinu vine, are un voucher de 300 de lei, vi-l aduce imediat și e foarte important dacă aveți chef să dați o fugă până la munte pentru un weekend. Pe drum cu prioritate, Radu Constantinescu vă oferă în fiecare zi Uh, un weekend la munte. Deci dacă vă înscrieți la dublu și nu aveți mulți colegi, după ce ați trimis SMS-ul, găsiți-vă repede o întreprindere, un, o școală, un liceu, fugiți într-un mediu cu multă lume. Da. E premiu mare. Da. Merită. De de metro, stați în metro. Stați pe Facebook, ceva faceți, nu da. Nu mai bine. Are vedere. Bam, bine. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Parchet laminat floor pan HDF 8 mm la doar 21,59 lei metrul pătrat. Cumpără și online pe www.practicăr.ro la la Te doare gâtul și tușești?